Dekukai dantza! Usta oparoa jasodo Euskal Herriko estenak hogei garren Max Sarietan hau da... Espainiako arte estenekoen sari nagusietan, eta goren-gorenean kokatu da kukai dantza taldea. Hiru sari eskuratu baititu, tartean dantza ikuskizunik oberena. Saria jasotzean duela larogei urte izandako gernikako bombardaketa izan du gokoan jomaiak dantzari eta kukairen zuzendariak. Irabazitako sari dagokionez kionez oso pozik daudela azaldudu. Pozik ez oso oso pozik. E, iru sarien gatik, uste dantza ikuskizun honena jasotzea, ba jasoleiken gehiena dala. Zaspi zendapen zituen jomaiak zuzantzen duen taldearen oskara ikuskizunak eta azkenean iru etxeratu ditu. Izan da ordea, saria jasuduen beste euskal ordezkaririk ere, Alfredo Sanzol, zuzendari iruindarrak, antzerki egilerik oberenaren saria eskuratu du la respirazioan lanaren gatik.